Legenda soarelui și a nopții Poveste din Republica Dominicană Și să mulți ani de când soarele era cel mai bun prieten al muntelui. Cu strălucirea și căldura razelor sale, lumina și încălzea muntele. Iar pe acesta apăreau tot timpul flori și plante, și copaci înalți și frumoși, care, la rândul lor, își umpleau ramurile cu fructe mari și gustoase. Soarele avea grijă ca din când în când să trimită nori albi care să răcorească natura. Când cerul se făcea iarsenin, Parcă totul era mai verde și mai frumos decât înainte. Soarele se plimba pe bolta cerească pentru a admira frumusețea lumii și în special pe cea a prietenului său, muntele. Însă, într-o bună zi, pe când își făcea drumul său obișnuit pe bolta cerească, astrul zilei descoperi un loc pe care nu exista nici urmă de vegetație, unde totul era acoperit de straturi atât de groase de gheață încât nu puteau fi străpunse nici măcar de cea mai puternică raza sa. Atunci soarele s-a înfuriat. El, care era centrul universului, nu putea permite ca o bucată de pământ să-l sfideze în felul acesta, rămânând înghețată tot timpul anului. Adunându-și toate puterile, luminos și fierbinte, trimise spre acel loc toată căldura trupului său. Cu toate acestea, petecul de pământ rămase la fel, înghețat bognă. Și trimise razele din zori Acestea se luptară înveșunat cu gheața Dar nu reușiră nimic După aceea au ajuns razele de zi Care au folosit toată puterea lor Dar nu au reușit nici ele să treacă de intrare În sfârșit au coborât din cer razele de prânz Arzătoare și nemiloase Încercară să deschidă ușile reci ale peșterii Dar cu toată energia lor Nu străpunse la ele în verișul gros de gheață Soarele și-a chemat în ajutor fratele mai mic, vântul, care răspunse imediat la apelul acestei. Sosi vântul însoțit de o mulțime de nori negri, ce imediat se adunară deasupra muntelui, dădură de drumul la șuvoaie de apă. Atât a pluat încât bolovanii au început să se rostogolească la vale, iar brazii și pinii înalți au început să troznească, baunii chiar să se rupă, dar intrarea în peșteră a rămas la fel ca mai rămas, înghețată. Când vântul și ploaia au plecat în vinci, alte râuri de gheață au apărut, iar muntele își plângea copacii căzuți. iar prin gheața care acoperea toată intrarea, a ieșit o umbră nevăzută până atunci, care a înspăimutat până și soarele. Și pe măsură ce aceasta se arăta tot mai mult, razele de căldură dispăreau, iar cel ce lumina și încălzea după bunul plac natura, simțea cum este părăsit de puteri. Și pe măsură ce umbra se apropia tot mai mult de el, acesta fugea tot mai departe, cuprins de disperare. În cele din urmă, umbra a învins. de atunci împarte ziua cu soarele timp de 12 ore pe zi. Și nimic din toate acestea nu s-ar fi putut întâmpla dacă soarele nu ar fi ținut cu tot din adinsul să intre în lăcașul umbrei. Și tot de atunci luna a devenit prietena bună a nopții, fără de care nu vine niciodată pe bolta cerească. Iar dacă luna uită să apară vreodată, noaptea se supără într-atât de tare, întunecând totul de nu se mai vede nimic. Nici pe bolta cerească Nici pe pământ Și mai este noaptea prietenă bună și cu frigul Care vine tot timpul după ce ea apare Câteva luni pe an Vine să o viziteze și gheața Iar când acestea două se întâlnesc Nici soarele nici vântul, nici ploile nu reușesc să le alunge. După câteva luni de fric și gheață, cu noapte lungă, veni iar vremea soarelui și a prietenilor acestuia. Ei desghețară muntele și readuseră la viață întreaga natură, apoi înlăturară și zăpada în locul ei punând florile și arba. Așa că puterile nopții și cele ale soarelui s-au dovedit a fi egale. Și-au împărțit timpul domniei în mod egal. Soarelui au revenit primele două anotimpuri din an, primăvara și vara, iar nopții celelalte două, toamna și iarna. Și așa s-au creat cele patru anotimpuri, din care primele două aparțin căldurii, adică soarelui, iar ultimele două frigului, gheții și mai ales nopților lungi. Și mohorâte Ați ascultat Legenda soarelui și a nopții Poveste din Republica Dominicană A interpretat actrița Ruxandra Sireteanu.